corso spaziale l'arte come non l'avete mai un programma di Fedra Siboscaro e Stefano W. Pasquini no, ok ok In my life, just give me back mine I think it's about time, you know oh. There is a room in your life for more pairs of shoes It's all about you, so oh. You're only in love with yourself Obsessed with how well you're coming ah. across Get lost, oh. now I can see I was just Starting to match with the past yeah. You're proving no. me Please. Please. Why are you acting so cocky? You can make like your chicks bounce like Dolly Cause I know summer at night I pillow talk time You call my phone sobbing and sounding all sorry <laughs> You are so silly acting all gobby Cause I just ain't another girl like me Plus you ain't whether you have a girl like me I can do weight better than you, so don't worry Girl yeah. Now I'm pulling the chains Always fly Out my veins Out the drain Fly You're not You never'll see Your lips give marks But the scars don't last Fly Time to be me again Fly Itch my boom Meet my friends Fly Sorry love What was that What I heard was Nah Yeah Are I here too Nice to Nice to nice you caught I thought to be so shining your brains motivation rush works I even to nice to nice to nice and you talk away too much before you get here please, I suggest you to slosh Go esta puntada si vale dela supermega ratica con conduccion edy Gabriele W tozi You out my system Fly, now I'm pulling the chains Always fly, out my veins, out the drain Fly, you're lucky, now we'll see You left skid marks, but the scars don't last Fly, it's time to be me again Fly, each model, meet my friends Fly, sorry love, what was that? What I heard was yeah. I, I, I, you're too nice, too nice, too nice You can't afford to be still shopping Mi hanno costretto, mi hanno costretto, mi, mi schiavizzano, mi torturano okay. se non dico W Il numero 47 E anche il 23, sono cattivissimo No, perché poi alla fine lo sappiamo che il W ti mancherà Io, io invidio che ho la C e non, non, non avrò mai un W Tu almeno hai una C Io non l'ho neanche quella E eh, vedi che allora è il W, sei contento? Sì, sono contento in realtà Beh, Anche così. questo mi hanno costretto a dire Musica <ride> Ben ritrovati alla 127esima puntata di... Coxo Spaziale Coxo Spaziale Coxo Spaziale Bravissimo yeah. wow. yeah. E questa volta fatto. abbiamo anche un ospite in studio, in carne e ossa, me lo tocco, sentite Senti come suona Tocco sì, anch'io sì, sì, sì, sì, bello Dove hai trovato questo Le bello strada. ospite? Per <ride> strada Perché in realtà abbiamo l'ospite in carne un e ossa, ma non abbiamo lo studio oggi, perché tadan, con tutte queste cose che succedono in giornata noi abbiamo registrato. E non vi diciamo nemmeno dove. Ma e quando glielo diciamo? Mm. Adesso. Adesso. Eh. Adesso. È tutto contemporaneo. <ride> è vero, è vero, <ride> perché contemporaneo è, come abbiamo capito, la parola chiave per addentrarsi nelle co-conduzioni di W Tosi. Esatto. <ride> che è un rumore eticente, ha dovuto un pochino forzarlo ma Alla fine dai, è l'ultima puntata che ti potrei fregare del W puntato, no? E le ghiaccio adesso. Ma forse c'è già un po' di nostalgia. Ah, non ecco è quella cosa nostalgia. Un bel rancore, che... nostalgia. Sì che non lo vuoi perché in realtà poi sai che ti mancherà come fanno gli uomini innamorati nel contemporaneo postmoderno. Esatto, esatto ecco, ecco, con ecco. no, tu. No, ma no, andavamo a parlare di arte ammiglio. o facciamo i tarocchi? Ma lo diciamo come si chiama ah, il nostro studente? E <ride> eh, ciao. No, perché no. Perché lui non ha il cognome No? no, però ha due nomi. Gli diamo due W così. Eh, secondo me li servo. <ride> w W. Come ti chiami? W W. Non è vero, no? Vabbè, puoi dire il tuo nome è vero. 87. Okay. Anche. 23. <ride> Di Domenica. Tombola. Ehm <ride> e... Eugenio, Luciano. Ma detto il cognome? Eh, questo qui. È poco secondo... importante. Secondo me Luciano. È il cognome? Mm. Può essere, ma non conta, è poco importante. Mm. Come... come si fa? A avere due nomi? Si... si nasce, di solito, poi... Sì. poi insomma, la gente ti confonde e... e tu inizi a farti chiamare in entrambi i modi. Sì, alle elementari devono essere cominciati i problemi, no? Sì, sì... Stanzia no, tragica, da questo punto di vista. Eh, ne so qualcosa anch'io, che... Perché? Tu il cognome fai? No, il cognome era apposto, era il nome che era un po' un problema. Ma... Ah. C'hai Fedra, all'elementari, a Padova... Ma dai, che affanno. Ma dai! Ma che belli, che belli! Sì. Fadova... Colpi di scena. Stato... Su... Ma questa che c'è tutta questa <ride> cheta, vado. Mi domandavo perché tutti quelli di Padova sono a Bologna e per di più al cosmo spaziale. Rispondi perché? tu, caro Luciano e Eugenio. Cioè. Ma perché um, ci piace viaggiare nello spazio e cambiare spazi, andare via da Padova. Andare via da Padova, che non è uno spazio, <ride> è un non luogo. Ma crederò più alla versione di Federa. No, vabbè, ma a parte tutto, quindi giovane artista, ma vivi ancora lì o ti sei spostato? No, mi sono spostato qui a Bologna 3 anni fa per studiare. Mm. Eh, adesso che devo studiare, e probabilmente andrò da qualche altra parte, lo so. Sei Sei stato captato da da, da dalla da, dallo sguardo esperto di I w to non ito se va alta perché fuori da qui sei solo tose sì. quando fai le cose fatte bene, serie, tipo provare me l'ho fatta proprio ad occhio. Beh, è capitato. Sì, <ride> ma <ride> mi sa che mi sa che t'ha trovate e poi del mini filmer. Sì, sì, infatti. Eh sì, è dentro sì, il mini film. Eh. Questa cosa un po' mitica di cui vi parla ancora da quando da quando l'ho invitato a fare i cozza a novembre. Ma sai che a gennaio li spezzerà tutti. Non l'ho detta così. Eh. Sì, sì, sì, sì, secondo me sì. No, io no, non è vero. Sempre vero. molto riverfeda che si fa una mito coi esidi delle cose. Esatto, testa. ho proprio detto giusto. E <ride> vero. Ma perché? Ma mini filmer. Tu lo sai che cos'è un ore. mini pimer? È eh, lo uso. uso. Tu lo sai cos'è un certo, mini? Certo, anche lo uso. Vellutata. Allora, ci, ci facciamo una bella frottina da da mettere del cox o con un mini pimer. Ce l'ho di là, lo vado a prendere. Sì. <ride> e poi sì, facciamo sì. questo questo. Sì, ok, bene bene. Sì, invece del microfono potremmo usare il mini pimer. Quindi da domani su www.coxospaziale.blogspot.com Eh? L'hai detto bene. Ah, sei, sei stata brava. Eh, sì, perché se ne stai andando, quindi dovrò riprendere a, a ridirlo bene, perché Sono visto 2 anni e mezzo, questa è la seconda puntata po po po vu vu bu punterie, sempre proprio slash e vai Vabbè, come se Dio. Più... Va bene, dopo tutto questi schizzi e lazzi e jae le ale, ascoltiamo un brano per poi entrare più nello specifico insieme al nostro ospite. Ci sto. Mm. in a Benvenuti alla 127esima puntata di Coxo Spaziale con un super mega ospite, cioè Eugenio Luciano. Ovvero tu! Come stai? Bene o oh, sono così contento di essere qua? Al Coxo. Al Coxo. Alla 127esima alla 127. puntata che da domani sarà riascoltabile su... www.coxospaziale.blogspot.com Ok, perché, perché di tutti i 72 è proprio lui? Perché era quello più vicino. Ahahahah. <ride> E tutti gli altri invece sono raffagliati in giro? Eh, un po'. Già, frattaglio di artisti... Come funziona? No, arriveranno tutti, ma tu vuoi sapere come funziona? Dai, dai, sì, mi <ride> vuoi dimmi. Allora, intanto siamo a Locale 2. Locale 2 è uno spazio di sperimentazione che esiste da tre anni. Non profit. Non profit. Vale a dire non guadagniamo con quello che facciamo. Non eh. guadagniamo soldi, guadagniamo tante altre cose. Eh... Eh, eh. Tu ne sai qualcosa per Pedrassi Boss? Eh Boscaro. sono 3 anni anch'io che sono qua un cozzo, hai capito? Beh, hai guadagnato usando Luciano e Gabriele Tombesi, sì, ad esempio, per esempio, non è un ottimo pagamento no, infatti, per te. Attino sono di contentissima, di anzi ringrazio Radio Città Frugico per ospitarmi qui sulle frequenze di 103.1, sulle frequenze. Qui qui è uno studio un po' così, da un'altra parte non è uno studio. Però è un luogo, uno spazio. Sì, un po' come un Locale 2. Esatto. Ecco. Però mi ha interrotto, io faccio il segno. Ah, mandiamo un altro però bravo. È viazzo, <ride> però è in Via Però è in Piazza Gardino. Sì. 12 eh, 12C, quindi nel quartiere di manifattura delle arti, anzi nel distretto di manifattura delle arti. Ma dillo dove c'è la, la piazzetta, meglio. se dici solo 12C non ho capito scena nessuno. Aspetta, lo su forza. Dove c'è la piazzetta con i due Eh Come sì, si chiamano? Un po' le polimeri, mm. polimeri. Sì. Esatto. <risa> ehm ma di mattoni colorati. Dove c'è il bar dove fan, vanno a fare colazione gli studenti di sì, Scienze della Comunicazione dietro il PAM? C'è anche una lavanderia a gettoni? Sì, anche molto bella, vedo della da fuori, molto fotogenica. Una volta che mi servote la lampadina, la lavanderia. Ho fatto anche amicizie, mi hanno dato consigli sull'astiratura, la stiratura, l'asciugatura. Bene. E poco più avanti c'è il fulcro della, co, della della co, della co, della ricerca contemporanea che proprio all'epicentro in questo spazio no profit che si chiama Locale 2 e che da oggi, dalle 28 da 2 ore tra 2 ore comincerà, comincerà il mini film il mini BIM e che cos'è il mini cos tu non l'hai studiato ma io non lo sai quando sai che cosa è usi e sai che cosa è una cosa non lo vai a studiare no cos'è l'evento mini bim ah. no. <ride> io c'ho anche quello che cambi i pezzi si sì, anche è, è utilissimo eh, sì, sì. va bene bravi <ride> bravi idolatriamo oggetti avanti dai perché l'hai chiamato mini allora io so tu sai io so che locura un giovanissimo ehm, anche accidentalmente co-conduttore coccico, il curatore giovane, talentuoso Gabriele Tosi, senza il W. Eh sì, quasi. Che locura noi e che è un eventone che dura 72 ore continuative yeah. con 70 artisti, uno per ogni ora e io mi stavo chiedendo ma come si fa a vederli tutti? Ci vogliono le tendine di davanti. E lui m'ha detto "No, Di sera tutti a dormire dentro che tanto ci sono i video. Beh, allora vedi che sa Ho già tutto. tutto. Vedi che sa già tutto. E lui a che ora è? Alle 10:00 del sabato, di sera, alle 10:00 di sera del sabato. Quindi sei uno di quelli da vedere di notte. Quando quando vai a dormire, non non può uno cosa. Puoi anche vedere la pezzo, ma tu andare a ballare, tanto. perché lui performa. Ma ah, performa. Mm. Ah. Quindi niente, come funziona? Sono 72 ore continuative da giovedì alle 21, quindi tra due ore, fino a domenica alle 22. E quindi tra 72 più 2 ore? 72 vabbè. più 2 ore quando finalmente tornerò a dormire. E ci sono, diciamo, abbiamo scandito queste ore in maniera orale, quindi ogni ora più o meno succede qualcosa, le cose di notte durano leggermente di più che ci sono delle foto su degli autori per la parte video di certi autori, che sono Robert Metz, Napoli Corsello e Bianco Valente. Mentre il giorno a cancellare succede una cosa che può essere un opening o una performance o una mostra temporanea, quindi allestita e disallestita nell'arco di un'ora. Il pubblico ovviamente non può stare lì 72 ore. Come no? Oddio, può stare lì 72 ore, se ci riesce ma psicome probabilmente non ci riuscirà e siamo anche dentro il weekend di Artefiera, per cui ci sono tante altre cose da vedere, anche se le migliori sono tutte a due ah, modi per fruire questo evento, no? O capitare lì e beccarsi ciò che capita in quell'ora, oppure studiarci prima il programma e capire cosa gli interessa. Mh. Mm. Quindi c'è anche un, una voglia di far esercitare al pubblico un libero arbitrio su cosa mi può interessare di questo evento. Che è un po' al contrario di quel che succede, vado lì perché lì fanno cose belle non dice a questa voglietta di riattivare pure il manicipato no A me sembra che anche questo questo progetto insista sulla sovrabbondanza di offerte in cui in questa in questi 4 giorni tutta tutta la cittadinanza è è esposta come ho detto insomma Sì, sì esatto. <ride> sì, sì, sì. Sai, lasci un po' da quella cosa che nei giorni delle delle fiere che io spesso fluisco anche da spettatore mh, oltre perché per, per professione C'è un po' un rimbalzo da un posto a un altro per cercare di costruirsi un flusso. Cioè tu vuoi riempire tutta la tua giornata quando sei a vedere una fiera, per cui tutte le mostre collaterali, eventi, mm -hmm, persino la di, di scena, l'aperitivo, piuttosto che la festa. <ride> e quindi Mini Primer fondamentalmente è stato un modo per costruire un flusso, vero e proprio. Nel senso che fondamentalmente siamo uno streaming in tempo reale di tante cose. E l'una diversa l'una dall'altra perché diciamo si è dato agli artisti uno spazio effettivamente di libertà. Non è che io ho fatto un lavoro di chiedere a un artista un lavoro già fatto che mi piaceva che mi interessava o ogni artista ha fatto un lavoro di produzione. Ho invitato gli artisti e mi ha dato un piacere di averlo. Faccia, facciamo un evento, ad esempio, un bel giorno hai alzato il telefono e hai chiamato Eugenio Luciano e gli hai detto "Ue Ho detto, uè Eugenio, c'è questa cosa che si chiama mini-pimmer, tu devi pensare a un qualcosa. Devi. Devi, Buone, no, no, perché con Eugenio bisogna usare assolutamente il verbo dovere e non volere. C'era rassicurante quando il curatore ti usa questi verbi un po'... No? Sì, sei molto richiesto. Quindi tu vuoi dire che dall'altra parte tu come hai reagito? Ho detto, sì, va bene, ci penserò, vedrò di fare qualcosa e qualcosa ho fatto la verità ha detto ma dai che bello <ride> siiii sì, sì, sì. no vabbè sicuramente Locale 2 è uno spazio che si è avuto da tanto tempo e sono molto affezionato quindi fare finalmente qualcosa al suo interno eh, so. ma riusciamo beh, nei, nei tempi sì. radiofonici che ormai ce ne sono rimasti qualche minutini così prima delle nostre amate pubblicità ehm a raccontarci che cosa andre a fare, qualcosa dei tuoi strumenti, della tua poetica. Sì, sì, sì. Ehm um, io farò una performance con in duo con Nicola Giunta, un musicista elettrocustello di Padova, tra l'altro, farò anche nei Lhamas, che sono erano la sera prima al Covo, tra l'altro. Eh siamo in due un co duo con questo ragazzo e cioè c'ha anche mare Massol Massol, cioè cozza muscoli, ecco. Ah, okay. Ehm um, faremo um, questa azione performativa musicale nel in collaborazione con altre due entità che sono Nicola Mellinelli, che è un pittore eh, bolognese giovane e um, il collettivo Nullo, Nullo Ostia Atlantide che Atlantide è un centro sociale che è stato recentemente sì. demolito, veramente, purtroppo. E eh, conosciamo e salutiamo degli attivisti. Ciao collettivo Nulla Ost. <ride> ehm io ho adagroupato tutta la documentazione di tutti gli eventi che sono stati fatti a ad Atlantide, quindi tutti concetti, tutti i manifesti, tutti i concerti che sono centinaia. Io ho fatto ho fatto fare delle azioni di occupazione artistica da parte di Nicola Melinell su questi su questi manifesti, quelli dei disegni suoi, di queste pitture impossibili, degli studi per architetture impossibili, che tra l'altro quello di Atlantide. Ehm Io andrò a allestire lo spazio appiccicando ai muri tutti questi manifesti dopo di che verranno presi e strappati di fronte a un microfono e eh, il suono verrà registrato e Nicola Giunta ci farà sopra la la, la colonna sonora di di questa okay. performance di questa azione. Prigent è una è una performance che parla di occupazione eh duplice, cioè sia dal punto di vista abitativo come quello che è tanti sul punto di vista dell'arte come può essere la Monalisa di Duchamp. Si è spiegato. Sono veramente veramente impressionata. Oh. Oh, complimenti, certo che se il livello è tutto, è tutto da... cioè così No, eh. questa è la cosa più brutta <ride> No, no, comunque, allora, adesso eh, purtroppo i tempi radiofonici incombono quindi con molta gioia andremo ad ascoltare insieme le meravigliose pubblicità delle sette e mezza oh, ah, Poi ritorniamo con Tu sai che cosa e eh, yeah. lo so che non vedi l'ora e poi magari vorrei ritornare un pochino poi di, a parlare... Il mini nostre... timer... No. Sì, ma Sara, ho anche un po' curioso, visto che abbiamo finalmente l'ospite, di, di ospitare, farmi un po' gli affari suoi, no. che vede un po' meglio. Piene, no? <ride> no, <ride> Sei gelosa. Tutto, tutto. Va bene, va bene, intanto che voi vi sistemate, io mando la pubblicità e... Consigli per gli amici. Oh, come giùi. Come fai quando tu sei bambino a prendere coraggio e fede nel destino se papà ti mette per castigo al buio Poi di notte a letto zitto che c'è il lupo zitto che c'è il lupo zitto che c'è il lupo E la mamma dice chiamo l'uomo nero chiamo il babò ti mangia tutto intero nella notte scura Ti fa la puntura ti fa la puntura ti fa la puntura ma passa per il ma passa per il buio senza paura ma passa per il buio senza paura poi all'improvviso ti arriva l'età di amare follemente l'uomo che non va non c'è via d'uscita né di qua né di là tuo padre griderà, tua madre pregherà tua madre pregherà, tua madre pregherà L'amante poi si butta giù dal fabbricato Perché quello che è facile diventa complicato Tanto che la vita è dura, che la vita è dura, che la vita è dura Ma passa per l'amore senza paura Ma passa per l'amore senza paura Ma passa per l'amore senza paura parte del gioco, tu non facci caso, se no vivi poco, tieni sempre duro, comincia di nuovo, comincia di nuovo, comincia di nuovo, anche per la strada tu stai rischiando, stai sopra pensiero, stai rimuginando, passa la lettura della spazzatura, eri il conducente, aumenta l'andatura, aumenta l'andatura, aumenta l'andatura, va per la tua strada. E comunque il giorno di qualunque settimana Bato non la porta, bato non la porta È un telegramma, lei ti sta chiamando È un telegramma, lei ti sta chiamando Per uno viene presto, per l'altro tardi Comunque presto tardi, tranquilla e sicura Viene senza avviso, viene e ti cattura Viene e ti cattura, viene e ti cattura Ma passa per la morte senza bau reali